104-cü məzmur Rəbbə alqış et, ey kündüm! Ya Rəbb Allahım, sən nə qədər böyüksən, Ehtişamı, əzəməti geyinməsən, Nura libas kimi bürünən, Göyləri çadır tək açan, Yuxarı otaqlarını suların üstündə quran, Buludları özünə arabı edən, yel qanadları üstünə minib gəzən, küləyi özünə elçi edən, yanar odu özünə xidmətçi edən sən sən. Yer üzünün təməlini elə qurdun ki, əsla sarsılmasın. Dərin suları libas kimi yer üzünə geydirdin. Sular dağların üstünə qalxdı. Sənin məzəmmətindən sular çəkildi. Şimşəyinin səsindən qorxub qaçdı, Dağlardan dərələrə axdı, Sənin təyin elədiyin yerlərə töküldü. Onların önünə həd qoydun ki, Ondan aşmasınlar, Heç vaxt daşıb dünyanı basmasınlar. Bulaqları vadilərdən fışqırtdım, Dağların arasından axıddım, Bu bulaqlar bütün çöl heyvanlarına su verər Vəhşi eşyəklər içər, susuzluğu gedər Yanlarında quşlar yuva qurar, bu dağlara qonub oxuyar Sən dağları göydəki sarayından suluyursan Əlinin bəhrəsindən yer doyur Heyvanlar üçün ot bitirirsən İnsana becərmək üçün bitkilər getirirsən Qoy insan torpaqdan ağzı qəsini çıxartsın, Üləkləri xoşal edən şərabı, Üzləri güldürən zeytun yalını, Taqət verən çörəyi. Doyunca su içər Rəbbin ağacları, Livanda əxtiyi sidr ağacları. Bu ağaclarda quşlar yuva qurar, Leyləklərin yuvası Şam ağacındadır. Uca dağlar dağ keçilərinin oylağıdır Qayalar qaya doğuşanlarının sığınacağıdır Fəsilləri müəyyən eləmək üçün ayı yarattım Günəş batacağı zamanı bilir Gecə olsun deyə havanı qaraldırsan Bütün meşə heyvanları vurnuxmaya O Ov üçün gənc aslanlar nərə çəkəllər Öz yemlərini Allahdan istəyərlər Gün doğanda çəkilirlər Yuvalarında yatırlar İnsanlar iş başına gedir Qaş qaralana qədər iş deyirlər Ya Rəb, əməllərin çoxdur Hər birini müdriklü ilə etmisən Yaratdıqların yeryüzünü doldurub Böyük dərin dənizlərin var Orda da saysız məxluqlar, həm kiçik, həm də böyük canlılar qayınaşar. Ordan gəmlər keçir. Yarattığın Livyatan sularla oynayır. Buların hamısı gözlüyür ki, sən vaxtlı vaxtında onları yemləyəsən. Sən yem verərkən onlar yem yığıllar. Açıq əlinin nemətindən doyullar. Amma üzünü gizlədərkən vəlvəliyə düşüllər. Sən onların nəfəsini kəsərkən ölüb torpağa qarışırlar. Ruhunu göndərərkən onlar yaranır, yer üzünə yeni həyat verirsən. Rəbbin ehtişamı qoy əbədi var olsun, qoy Rəbb yaratdıqlarına görə şad olsun. Rəbb yerə baxanda yerlərziyə gəlir, Dağa toxunanda dağ tüstülənir. Rəbbə ömrüm boyu ilahi söyləyəcəyəm, Nə qədər varam, Allahımı tərənnüm edəcəyəm. Düşüncəm ona xoş görünsün, Mən Rəbbə görə sevinəcəyəm. Günahkarlar yer üzündən silinsinlər, Pis adamlar yox olsunlar. Rəbbə algış et, ey çöndüm, Rəbbə həm dedin.